oh hallelujah Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu tena rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua aliyotufikisha katika maombi haya ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya yanayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo. Katika tafakari iliyotangulia tuliona jinsi mfumo wa mawazo wa utu wa kale unavyoathiri uwezo wetu wa kumwamini Mungu na kutembea na nguvu zake. Tuliambiwa mfumo huo hauturuhusu kuamini visivyoonekana bali unatushurutisha kuona mambo yote kwa jinsi ya mwili. Mfumo huo wa utu wa kale hauturuhusu kuamini visivyoonekana bali unatushurutisha kuona mambo yote kwa jinsi ya mwili. Rafiki mpendwa, maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo yanawezekana kwa imani na si kwa kuona. Maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo yanawezekana kwa imani na si kwa kuona. Domana maana neno la Mungu linasema, "Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani." naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Hiyo ni waibrania sura ya kumi, na mstari wa na nane. Rafiki mpendwa kuna uhusiano wa karibu sana kati ya imani na mawazo ya moyo wa mtu. Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya imani na mawazo ya moyo wa mtu. Mawazo yanaweza kuinua kiwango cha imani ya mtu. Lakini pia yanaweza kuuwa kabisa imani ya mtu. Mawazo yanaweza kuinua kiwango cha imani ya mtu, lakini pia yanaweza kuuwa kabisa imani ya mtu. Bibilia inatuambia alichofanya mwanamke yule aliyekwenda kulishika pindo la Yesu kabla hajachukua atua hiyo ni kuwaza moyoni mwake. Mwanamke yule kabla hajaenda kulishika pindo la Yesu alichofanya ni kuwaza moyoni mwake imeandikwa kwa maana alisema moyoni mwake nikigusa tu upendo wa vazi lake nitapona nikigusa tu upendo wa vazi lake nitapona Mathayo moja. Hicho alichosema moyoni ndicho kilichomsukuma kuchukua hatua ya imani iliyomletea uponyaji Hicho alichosema moyoni ndicho kilichomsukuma kuchukua hatua ya imani iliyomletea uponyaji Rafiki mpendwa Roho Mtakatifu amenifunulia mambo manne ya kuzingatia katika kuangusha ngome ya mawazo mabaya. Roho Mtakatifu amenifunulia mambo manne ya kuzingatia katika kuangusha ngome ya mawazo mabaya. Jambo la kwanza ni kutambua nafasi tulionayo ndani ya Kristo na mahali tulipoketishwa pamoja na Kristo. Tambua nafasi ulionayo ndani ya Kristo na mahali ulipoketishwa pamoja na Kristo ili tusiendelee kuishi kwa kufuata utu wetu wa kale. Tukitambua hilo hatutaendelea kuishi kwa kufuata utu wetu wa kale. Imeandikwa katika waraka kwa Wakolosai sura ya tatu. Ninasoma mstari wa kwanza alafu 3 na 4. Wakolosai sura ya tatu mstari wa kwanza tatu na 4. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, ya yaliyo juu Kristo aliko mkiwa mlifufuliwa pamoja na Kristo Yatafteni ya yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu Kristo atakapofunuliwa aloe uhai wetu ndipo na ninyi mtakapo mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu Jambo la pili ni kufikiri kwa kuangalia yaliyo juu na sio yaliyo katika nchi. Kufikiri kwa kuangalia yaliyo juu na sio yaliyo katika nchi. Imeandikwa, "Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi." Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Wakolosai sura ya na mstari wa pili. Tunachoambiwa hapa ni kuyatazama maisha kwa kuyaangalia mapenzi ya Mungu aliye juu zaidi na sio mambo ya kidunia yaliyo chini. Tunachoambiwa hapa ni kuyatazama maisha kwa kuyaangalia mapenzi ya Mungu zaidi na sio mambo ya kidunia. Tena ni kuwaza kwa kuliangalia neno la Mungu zaidi na sio kwa kufuata matakwa ya mwili. Ni kuwaza kwa kuliangalia neno la Mungu zaidi na sio kwa kufuata matakwa ya mwili. Jambo la tatu ni kufanya bidii, kufisha, kuweka mbali na kuvua vile vya utu wa kale ili tuweze kuvaa vya utu mpya kufisha kuweka mbali na kuvua vile vya utu wa kale ili tuweze kuvaa vya utu mpya imeandikwa basi vish, vifisheni viungo venyu vilivyo katika nchi uasherati uchafu tamaa mbaya mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Mkivaa Utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa mfano wake yeye aliyeuumba huo utu mpya Mkivaa, utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa na mfano wake yeye aliyeuumba huo utu mpya wakonisai sura ya 3 nimesoma mstari wa hadi wakumi. Jambo la nine, ni kujizoeza kuishi maisha ya utu mpya kama wateule wa Mungu wapendwao naye. Jambo la nine, ni kujizoeza kuishi maisha ya utu mpya kama wateule wa Mungu wapendwao naye. Kila wakati ishi kwa kujua wewe ni mali ya Mungu akupendaye sana. Ishi kwa kujua wewe ni mali ya Mungu akupendaye sana. Imeandikwa, "Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao" jivikeni moyo wa rehema, utu unyenyekevu, upole, uvumilivu mkichukuliana na kusameana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyoasamehe ninyi vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mliyoitishwa katika mwili mmoja. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo iamwe mioyoni mwenu ndio mlioitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukurani. neno la Kristo nalikayo kwa wingi ndani yetu katika hekima yote tukifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni huku tukimtwika Mungu kwa neema mioyoni mwetu huku tukimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwetu na kila tulifanyalo kwa neno au kwa tendo tufanye yote katika jina la Bwana Yesu Tukimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Wa Kolosai 3:12 hadi 17 tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe uliyemuinua Yesu Kristo juu sana kuliko farme na mamlaka yote na kumpa jina alipitalo majina yote. Tunakuabudu na kukutukuza, tunakuamini na kukutegemea. Tunakushukuru kwa ajili ya neema na rehema zako zilizokuu kuliko ghadhabu yako. Asante baba kwa jinsi unavyotuhurumia na kutusamehe kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa bwana huku tulipa sasa sana maovu yetu bali umetuvumilia kwa upendo wako ili wote tupate kufikia toba ya kweli. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba baba kwa roho mtakatifu wako utupe neema ya kujitambua na kujua nafasi uliotuweka pamoja na Yesu Kristo. Tufunulie e roho mtakatifu mioyo yetu ikapate kutambua kwamba sisi ni wateule wapendwao na Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe e mtakatifu kujua jinsi ya kuvua kuvua vyote vya utu wa kale na jinsi ya kuvaa vile vya utu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Tunakusi e Roma mtakatifu uyajaze ndani yetu mawazo yako na nia ya Kristo hadi mawazo yako yawe ndio mawazo yetu. Tufundishe ero wa Mungu kufikiri na kuwaza pamoja nawe kwa jina la Yesu Kristo. Ponya macho yetu ya rohoni, tukapate kuona kama uonavyo wewe. Ponya masikio yetu ya rohoni, tukapate kusikia kama usikiyevyo wewe. Fungua fahamu zetu na akili zetu, tukapate kufuata njia zako, ee Bwana, Mungu wa ukovu wetu. Tunakuamini na kukutegemea wewe Alfa na Omega katika maisha yetu. Tunakutazama Mungu wetu na Baba yetu, wewe utulindae na kututunza kwa upendo wako mkuu na waajabu. Tunakusifu na kukukuabudu wewe peke yako utupae sisi kukaa salama. Jina lako litukuzwe sasa na siku zote na hata milele na milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu, ukundi silo leo ni tarehe 30 Novemba mwaka wa 2000 na, ishirini na tatu rafiki mpendwa tumeambiwa tujitambue nafasi tuliopewa ndani ya Kristo Yesu na mahali tulipoketishwa pamoja na Kristo Yesu tufikiri kwa kuangalia yaliyo juu na siyo yaliyo katika nchi tufanye bidii kufisha kuweka mbali na kuvua vile vya utu wakali ili tuweze kuvaa vile vya utu mpya wakati wote kumbuka wewe ni mteule wa Mungu upendwae naye ishi maisha yako kwa kujua wewe ni mali ya Mungu akupendaye sana Mungu na akubariki iwe siku njema damu ya Yesu itunenee mema kinyume cha mabaya yote amen